Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szervusztok! Üdvözlünk mindenkit a Hármas könyvelés 18-as számú felnőtt adásában. Piros karika, piros karika is van rajta. Piros Karika pluszos előtt, és a következő adásban sörözni fogunk, vagy bármi más vezetni. Mit lehet még 18 év után meghalni a hazáért? Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, lesz nem, Házasodni. Házasodni nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, egy nem, indult útjára, bármit is jelentsen ez jelen esetben, ez a centrifuga Kiadó. Ez az irodalmi centrifuga, ez egy ö, különös oldala az internet, magyar internetnek. Ö, a, a, hát tudom, hogy nagyon sokan utálják ezt a szót, de egyszer így lehet őket azonosítani, mert valamilyen módon ők maguk is így azonosítják, hogy egy gender, ö, irodalmi, szociológiai, szemléletmódos ö, könyv. Azt hiszem, az a Gordon Agáta a főszerkesztője, aki... aki ha jól tudom, akkor ő ilyen bevállaltan leszbikus hölgy és ez így rá is megy erre a témára. Egyébként angolul is, meg magyarul is jelentek meg regényei. És hát most elkezdtek kiadni elkönyveket, könyveket, és december 7-én lesz az voltjában. bemutatkozásuk. Mindenesetre online kiadót hoztak létre, női témák, van író, nőjük szövegei. Olvashatók, letölthetők. Az első könyv az mondjuk elég érdekes, mert a Láng Júlia könyve, nők a kútnál. És hát a másik az Gordon a egyik regénye. De ő nem rokon a, a híres nyomozónak, ugye? Nem tudjuk. Oké. És ő, is őt, is őt nem egy kiadó vezetője írja? Ha ja, nem tudjuk, hogy ő írja bocsánat. Gabi, Igen, a másik az én... én másikat is én haláztam ki a netűzből. Igen, igen, hogy a... Bengin is út indította a self-publishers kiadóját, vagyis hát ezt a támogató rendszerét. Így aztán tehát tényleg nagyon beindult ez a piac, és nem tudom, hogy mennyire van erre szükség, és mennyire fogják tudni ezt kihasználni a kezdőírók. Te mit gondoltak erről? Itt erre? az a nagy kérdés, hogy az olvasóknak van-e szüksége egyrészt, másrészt meg, hogy az, az íróknak is az nem biztos, hogy egyezik. Ez a self-publishing azért arról is szól, nem, hogy, hogy ne kelljen végigmenni azon a kínlódáson, hogy egy igazi kiadó kiadja a könyved, és nem biztos, hogy de csak, csak az a tény, hogy ki tudod adni, és forgalmazni, az, az egy csomó embernek elég nem sikerélmény, meg minden. Tehát ezt a funkciót biztos betölti, de hogy az olvasóknak mennyire van erre igénye, nem tudom. Ö, ez jó kérdés, hogy idehaza van erre egy példa, amikor Végül saját kiadásban jelent meg egy könyv, amit igazából az olvasók kértek, ez a csodaidők valamelyik része. Nem vagyok benne biztos, hogy jól ismerem az egész sztorit, vagy biztos vagyok benne, hogy nem jól ismerem a könyv sorozat Kezdem ugyan... mondani, én kiegészítelek, mert valamennyit én is tudok belőle. Aha, de ha jól tudom, akkor annyira nem volt sikeres, hogy a kiadó tovább tudta volna vinni, és utána gyakorlatilag úgy adták össze a rajongók a pénzt a harmadik kötetre, tehát, hogy ez valamilyen azt mutatja, hogy egy könyv nem méri meg egy kiadónak, vagy nem vállalja be a velejáró kockázatot, vagy deficitet, de ettől még igény van rá -e annyi, hogy valójában megjelent a könyv. Tehát kiadták. Hát, volt benne egyébként ilyen kiadói balfasság, és én úgy tudom, mert hogy a, a csodaidőket eredetileg azt hiszem, hogy a gyerekkönyvek közé pakolták be, miközben az egy felnőtteknek ról szóló én sci regény családregény jellegű dolog volt. És aztán a harmadik meg a negyedik kötetet megfinanszírozták elővételben, ráadásul ugye mégszem az olvasók. És, és annyira pozitívan jött ki a dolog, hogy utána vissza vásárolni a szerző görgé a, a jogokat. A és most a havcsodaidő.hu-n az ő kiadásában lehet azt hiszem megvenni az összes kötetet. Aha. Hát ez egy ilyen csillogós siker. Egyébként jó is ráadásul. De időnként mondjuk megölhetné egy-két főszereplőt, mert nagyon nem valószínű lehet, hogy jönnek ki. Én is, én is vissza fogok térni a könyvkritikába, én is hiányom a halálokat. Aha. Tehát magyarán nem biztos, hogy az, amit egy nagy kiadó ö, dönt, az az, való, egyet, az az olvasók vagy az, az a szerzők érdekeivel egyezik. Elő lehet hozni a nagyon rosszul fordítható long tér kifejezést, hogy, hogy tényleg... Gyakorlatilag mindenre van valamilyen szinten érdeklődő, akármennyire is nagyon specializált dolog. É. És miért ne tennénk lehetővé, hogy, hogy ezek az emberek megtalálják azt a könyvet. Megkínom, hogy Nézegy a számban, mert ez lehet, nem csak és siker volt egyébként. Uh -huh. Ott sok minden közre játszott. Például az, az, hogy az első kétketet az Animus adta ki, aki uh -huh. ugye itthon a, a Harry Potter kiadója, uh -huh. én gyerekkönyves dolgokban mozog. Nem feltétlenül biztos, hogy jó járt velük. De az Animus 1 nem a, az összes ilyen skandináv krémé is. Most hirtelen elbizonytalanodtam már régen, nem... csak távolról szagolom ezt, ezt a sorozatot. Skandinávokat. Lehet, hogy az övék egyébként nem tudom, csak az meg egy jól, jól odarakható, jól, jól valahová pozicionálható hogy hegyes és hideg és lefagyott helyeken emberek ölnek más embereket, azt nem próbálom meg másnak eladni. Ezt talán könnyebb volt benézni. Aha, nem, közben itt leellenőriztem az interneten, és tényleg. Na jó, hát menjünk tovább, elmondom addig én a, a kis hírelket. Hírem, hogy bárki Bárka online szerint egy olvasás népszerűsítő ilyen kampány indult. Az a címe, hogy Olvasni izgalmas, hát akit nem győzött meg, ugye a címe azt tovább tudja majd olvasni a Olvasás portál nevű oldalon, ami hát úgy néz ki, mint egy ilyen jobban eleresztett vidéki könyvtárnak a, a honlapja. Van rögtön kettő darab hír a gondolatok az olvasásról témakörben, hogy különböző emberek megmondják, hogy miért volt fasza nekik olvasni. Lentebb van egy Olvasni izgalmas című hír. És van egyébként ennek az utcnak a gyermekoldala is, ami meg ilyen, ilyen furcsán gyerekes grafikával rendelkezik, meg kismadarak, meg őzike, meg minden szírszar meg, meg egy olvasás olvasásportál logó. És valahol nekem totál hiányzik az a közép, közepes, fiatal, gyerek, korosztály. Ez most jaj, de rosszul hangzott. Ja, de vagy... most lenne lőni. Nem, nem is a Jengedalt, hanem a 12 plusz mondjuk. Aha. Tehát akinek oda lehet adni a kezébe a Vernét, hogy akkor itt van a 15 éves kapitány fiam. Hát és akinek nem meséskönyvet kéne adni. Ezek a próbálkozásoknál, amit élőben mennek a gyerekekkel, hogy a fiamat inkább az ilyen mondjuk videójáték, franchise könyvekkel lehet egy kicsit így bevonni az olvasásba, de azok pont nagyon rosszak. Tehát nem biztos, hogy rajta is marad. Nehéz, úgy tényleg. Mert ugye most most jön, hogy öreg vagyok, de a mai világban annyi minden más szórakoztatást érnek el a gyerekek, hogy, hogy picit nehéz, nehéz ezt kiemelni azok közül a szórakozási lehetőségek közül, mert talán az egyik, legkevésbé magától értetődő, nem egy, -egy filmhez, vagy videojátékhoz, vagy akár a Facebookon mm. cseteléshez képest. Tehát egy icipici befektetést igényel. Hány éves egyébként nem tudom, még a, a mit tudom én, a kis testvért, hogy aztán Linuxot hack éljön a tőre? -e Azt kéne most egyébként csinált ilyen saját blog, blog oldalat magának, ahol videojátékokról értekezik a film, úgyhogy... Ó, Ez nagyon menő kis kistestvér, egyértelmű. Majd beengézzem le a napolton egy feletleges példányom. Beszéljünk még erről. Okay. Viszont akkor a következő hír meg az enyém? Aha. Azt meg a New York Times-on találtam. Nem tudom, ismeritek az N Pechett nevű írónőt. Nem is feltétlenül fontos, hogy ki ő, csak az az érdekes, hogy, hogy abban a városban, ahol lakik, bezárták az utolsó könyvesboltot is, illetve bezárásra és akkor úgy döntött, hogy most befektet egy könyvesboltba és új könyvesboltot nyitott illetve finanszírozott ez az írónő és ez egy ilyen érdekes dolog, hogy, hogy azt mondta, hogy abszolút nem akar így a kiskereskedelmel meg a könyvkiadással foglalkozni, csak ugyanakkor nem akar olyan városban élni, ahol nincs könyvesbolt és az olyan pofán hangzik, tehát tényleg így érdekes belegondolni, hogy milyen szerepe lesz a könyvesboltnak, ahogy, ahogy így a kereskedelem is így az e-commerce irányába fordul, meg az, az e-könyvek talán nem is váltják le a papírkönyveket, de, de tényleg a kereskedelmet mindenképp. És tényleg látni, hogy ugye a, a kávéházat próbálunk össze gyúrni egy könyvesbolttal, hogy, hogy inkább egy közösségi hely legyen, ahol közben megkívánsz könyvet, vagy Bort kapok ugye a, a, a nagy értékű könyvvásárlásom mellé, tehát a turú volt Ez tök járható mind. lenne iszonyatosan. Ö, mert hogy, én a könyvek kapcsán akartam ezt elmondani, de akkor most itt beszólom egyik kedvenc gondolatom, hogy, hogy igazán jó ilyen ajánló algoritmusaink, és akkor most ne figyeljenek a magyar ajánló algoritmus fejlesztő emberek, azok nincsenek. Vannak olyanok, amik tudnak ahhoz hasonló dolgokat ajánlani, mint amiket én elolvastam, és amiket szeretek. És majd azt mondják, hogyha láttam a pusztítót Silvester stallone akkor nézze meg a Tengó és Kest is. De, de a, ami ettől egy kicsit kiébb mozdul, ami konfortzónámból mondjuk egy kicsit kilögdös, de ugyanakkor jó és tetszene, azt még mindig csak barátok által lehet megtalálni. Uh -huh. Vagy, vagy ismerősok, vagy, vagy jó ízlésű emberek, vagy akármi. És Ezt ezeket a könyvesbolt Beláthatóbb, amit egy, egy könyvesboltban, tehát mondjuk bemész a könyvesboltba, és akkor egy ilyen jó 40 percet úgy nagyjából végig, végig tudod nézni, hogy akkor mi az, amit meg lehet ott vásárolni, és ennek a tudatában tudsz választani belőle, míg egy ilyen Amazon felület előtt azért jó pár napig lehetne ülni és klikkelgetni, míg egyáltalán felméret, hogy mi van. Tehát azért az, hogy kicsit korlátozottabb, talán az is segít, hogy, hogy több dolgot kiválasz és tényleg így kilépj abból, amit, ami legjobban passzol az eddigi vásárlásaitól, és valami újat megismerje. Uh -huh. És kávét fogyaszt meg bort. Olyan könyves még nem látom, hogy bort fogyasztani is lehet. A fogyasztani nem volt, én is csak egy ilyen cetlit kaptam, amivel át kellett menni a, a bár az Alexandra, az nem lehet bort inni? Hú, Csak mert Nem mi? tudom, nem tudom. Én, én mert nem ott, ott konkrétan... Van, ugye... én egy kávézó. Hát van, van egy javaslatom. <gül> hát, Vigyunk, megyünk. Igen, Még a kávézóban voltam, de ez nem boros hely, hanem kávézós hely. Aha. Hát ez inkább úgy tűn nekem. Ja, ja. jó. van akkor viszont tied a következő hír is. Ja, akkor, hogy én, én, én, én enyém. Ráadnéztem közben. Jaj, bocsánat. Én meg a pad Szóval... Egy éves ez a ma gratulálok! gratulálunk. 18 karika megint így felvillan, mikor ezt mondtad. Itt. Itt azt kérném majd, hogy akkor a, a hangmérnök kollega ide az alma együttest teljes a többször. <gül> nem, nem vagyunk. Ennyire nem vagyunk gonoszak. Tehát az, hogy mit tenni, lehúztuk Eszimo volt, vagy lehúztunk még egyéb könyveket, az oké, de hogy az alma is berakjuk. Az én én nekem itt a határ. Az a feltételezésünk a felhasználóinkról, hogy mondjuk péntek reggel hallgatnak minket munkába menet. Megsporulunk egy kávét, mert egy hatásunk lesz. Szóval egyévesek, és tényleg egyrészt én személy szerint az egyik kedvenc oldalam, nem csak, tehát így ez a spekulatív fikció, ami szerintem nagyon jó, hogy ezt mondják rá, hogy aztán minden belefér, de tényleg olyan jól el tudnak kanyarodni mindenféle irányokba, és alaposak, jó, jó kis cikkeik vannak, szeretem a novellákat is, ma például ott gyorsan be is puszíltam a László Zoltán félét, és teljesen kellemesen egybecsengett az éppen olvasott könyvemmel. És, és ami jó hír, hogy kiadnak egy ilyen könyvantológiát ingyen, az idei novellákból, és készülnek karácsonyra egy fantasztikus ilyen antológiával, ez viszont majd pénzes lesz. Friss, friss novellák, meg ilyesmi. Most én igazából azért vagyok ennyire boldog, nem, semmilyen módon nem járok jól, hogyha. Tehát nem. nem. Nem vagyok érdekelt abban, hogy reklámozom, csak örülök. Kapsz ingyen a weboldalra. Persze. Nem, de hát ez egy nagyon-nagyon örülök, hogy ha, ha más nem, akkor egy ilyen oldalnak a, például az í e formátum arra lehetőséget ad, hogy, hogy, hogy kitoljon könyvet. És most már van hozzá lassan kiépült, vagy, vagy ilyen, ilyen rutinossá váló e kiadó is. Hát magát az oldalt is ki lehetne egyébként, kritika az egyrészt örök életű, másrészt pedig mondjuk egy ilyen válogatott uh, kornya Zsolt legjobb kommentjei taricsvevő lennék azért. Azt még Aha. Ki is nyomtatnám. Aha, mondjuk szerintem igazán kellemes, uh, ironikus lenne ebookon kihozni Kornyozsolt kommentjeit. Egyébként hiszen jó, nagyon jól szórakozom ezeken, és, és most már megbékeltem vele. Hát uh, időnként fáj, de mindegy következő hírhez megint kikerül a 18-as karika? Igen. Hát, vagy pont, vagy nem. Közelítsükünk a 18-as karika felől, tehát, hogy nagy elismert szerzőkkel kerülünk versenybe mi magyarok. Murakami harukival, val Lee Child-al, nézzek még itt, Stephen King-el a versenybe, Iben. igen, Nádas Péter, a legrosszabb könyben elkövetett szex jelenet, szerezheti meg. Ez mit szurkolónak nagyon szurkoló neki a ugye, könyvben... Nem a legrosszabb, hanem a szex ugye? Igen, a, igen, igen, igen, a, a könyv formájában vagy könyv mondatok formájában elkövetett legrosszabb szex Egyébként hát, miért? mi. Ezt tudni. tudni? ez a személyes történetek, és hogy hogy mi lehet ennek az oka, hogy ennyire rossz. Én nem olvastam ezt. Az Irótok könyvét ezt olvastam, és az ez... Hát igen, tehát hogy euh, homoszexuális jelenetek nem biztos, hogy mindenki jól bírja, de, de, de nem, ettől még nem kéne, hogy rossz legyen, tehát hogy nem az a rossz, hogyha... Ó, most így felvillant a Burroughs féle Blade Runner könyv, amiről meséltem a múltkor nektek, az útólag nem lehet hmm. nevezni, csak ezévi könyveket. Uh, azt hiszem, hogy igen. Egyébként csak hát, nem. Egy Stephen King szöveget idéznek. Hát az, az alapján simán a balfaz rossz módon megfogalmazott mondatok. Aha. Ja, értem. Ott látom is, most megnéztem a cikket. Jó, hát... Biztos. Ha bárki megtalálta esetleg a párhuzonos történeteknek a, a rossz szexénetét, akkor azt várjuk kommentbe annál is inkább, mert túl hosszú könyv. És, és szorítsunk most, hogy nyerjen vagy inkább, ne? Szerintem szorítsunk, mégiscsak büszkeség. Így van, ezen keresztül. Na Akkor nem szorítok. Ádám, tiéd az utolsó. Egy pillanat. Ja, igen, hogy a Penguin azért csinált még itt a saját self kiadónak a lenindítása mellett valami egészen mást. Azt mondja, hogy darabig nem adja oda a könyvtákkal az e-könyveit, biztos ami száz hanem várjanak, mert itt még a végén lekaloskodnak a könyvtárba járó gonosz emberek, és akkor meg mi lesz? következő blokk pedig, hogy ki mit olvasott. Vissza is passzolnám a mikrofon Gabinak. Ó igen, egyébként nekem ez a hét a hetelet, igazán hetelet volt, de aztán belekezdtem egy regénybe, amire most már bele is vetettem magam fejes tugorba. Az egyik, amit fel akartam itt mindenképpen vetni, ez az, az új galaxis, 18-as szemának a befejezése, hogy az előző héten ők csak a nők, a női hölgyek műveit olvastam el, és, és igen elégedett voltam, mert háromból az tetszett. És most elolvastam az összes többi novellát, és, és azt kell mondjam, hogy hát a férfi novellák, a férfi szerzők novellei azok nem mutatnak ilyen elő előkerül arányt, mert Isten igazából nem tetszett egyik sem. Tehát voltak benne Jól megírt szövegek, tehát legalább gördülékeny, sejmesen, sikló. Volt benne remek ötlet, volt benne erő némelyikben, tehát hogy ütött. Tehát különböző dolgok megvoltak, de, de, de nem találtam meg azt, ami kellemesen tudta vegyíteni mindezen tulajdonságokat. Viszont például a, a, a Pryor Hugodénál az úgy éreztem, hogy, hogy valami hihetetlen módon eluralkodott a melodráma. A nyertesek között. Mind a mellett, hogy az első helyezett, ugye ez is szerepel, azt mondom, az első három helyezett novellája. Az első helyezett az egy nagyjából korrekt novellát, én azt a, a jobbak közé soroltam. Tehát az első háromban benne volt a maradék novellában, de azért mégiscsak egyszerű, mi történet, és, és, és drámai. Nem tudom, hogy, hogy esetleg te Ádám belelapozgattál -e ebbe. Most őszintén be kell valljam, egyrészt az, hogy éppen mielőtt elkezdtük felvenni az adást, kezdték el hiányolni azt Adeptus Adaptus és, és Kleinhely és Csilla a Twitteren, hogy hát még semmilyen review-t nem láttak a 18-as számról, most ez itt van, majd pénteken meg is hallgathatják. De felemlegették azt, hogy te a női novellákat, azt már így emlegetted. Másrészt pedig nem vettem meg ott, amikor lehetett volna a utána egy kicsit elszégyeltem magamat, de akkor már jött az, hogy nagyjából piros cseken kellene befizetni. Aha. És Aha. akkor majd kipostázzák egyszer utánvéttel, és, és a legközelebbi hivatalban a DNS mintámmal lehet felvenni, és akkor így... Csillan, nem volt ez olyan vészes, én az előző számot így rendeltem, és uh, sima átutalással, tehát netbankon keresztül, és gyakorlatilag belefér a postaládában. Tehát az kifizeted, aztán pár nap múlva ott van a ládában. Tehát nincs, nincsen bele macera. Ilyen szempontban remekül működik. És nagyon sajnálom, hogy, hogy maga a kötet, az, az nincs itt nálam. Valahol, ahol befejeztem, ott letettem, és, és, és ott maradt, és most segítség lett volna, hogyha, hogyha bele tudok nézni, melyik szerzők tetszettek, mert igazából együtt olyan így villamoson, buszon, ahogy így haladtam, olvastam őket. Itt elejétől a végéig el olvastam az antológiát. Nem tudom, hogy ti, hogy olvastok antológiákat, meg novellákat, hogy, hogy van-e valami szelektálás, vagy esetleg sorrendben rendezitek, vagy elfogadjátok a szerkesztői szerkesztést. Én most De... szuper szuperhősös válogatásban olvastam, úgyhogy először azt, ami miatt megvettem a gyűjteményt, aztán meg a sorrendben a többit. Aha. Az ismerős szerző, De... aztán az, aminek izgalmas a címe. Aztán valahol belekezdek. Aha, tehát akkor, akkor voltak éppen új, öti, újra szerkesztitek. Nem értek egyet a szerkesztő uralmi törekvésével, igen. Aha. Hát úgy tűnt most én is, de bevallom azért, mert valamit akartam belőle olvasni, mikor ide telepszem az előző éten, és akkor ott... És ha, ha már három novella befér az időmbe, akkor azok gyerekek a nők. Meg a gyerekek, ugye, azokat mentjük először. És és a következő adásban is játszani fog a hátsó fedélzeten. E, e, igaz, tehát igen. Hát szívesen megmondom, hogy, hogy melyiket, hogyan, melyik volt az, amit jónak értékeltem. mondom, Az első díjas Prayer, Prayer első helyezet, az, az szerintem így, így villamosan olvasva, egy, egy ilyen normálisan összerakott történet volt, csak, csak így, hm, igen, ez is meg volt. É, nagyon tetszett a nő nélküli világos novella, amivel... Hú, hát igen akkor a, igazából a konfliktus forrást belengedhetném de, de érdekes nagyon ez, az, abban, abban például erőt is éreztem, az ötlet is, az ötlet is nagyon érdekes volt és, és jól kezdett el kanyarogni a sztori és, Balzsébként, igen. Balzsébként neked a szexmissziót kéne akkor megnézni igen. ez egy ilyen lengyes cifi halhatatlanul vicces igen. És abban viszont férfiak nincs, illetve két szerencsétlenül előkerül benne egyszer csak, de uh -huh. van ez párhuzamos. Robert Merl, védett férfiak. Védett férfiak, igen. Hmm. Jó téma ez egyszer későbbre, akkor most ezt rakjuk el. <laughs> Egények, amelyben nem meghihaldok, igen. <laughs> És... Visszaszó a stúdiónak. Hú, én mostanában olvastam egy... Nem tudom, nem vagyok biztosan, hogy Regmin, vagy pedig milyen novellát, ahol egy nők által működtetett világba térnek vissza a férfiak. És most ezen gondolkodom, hogy Galaktikában ez túl sok... Regény, nem, nem és, és, és az viszont az viszont nagyon erős volt. Tehát, hogy, hogy itt például ez a, ez a szerző, tényleg iszonyatosan szígyenom, hogy, hogy a neveket, tehát nem néztem utána, hogy pontosan kik szerepelnek benne, pedig egy tartom Még Ö, majd én megteszem, tehát, ö, ő is én nagyon finoman, de sajnos nem, tehát számomra hiányosan próbált utalni arra, hogy ha kialakul egy olyan világrend, ahol nincsenek nők, akkor, akkor ez a, ez a struktúrálódás, ez, ez ugyanúgy, ahogyan elképzeljük mi naivan, a, a, meg az amerikai sorozatok alapján a börtönökben, vagy az ilyen zárt katonai közösségben, ahol, ahol egy nemű a közösség, hogy akkor elfoglalja, a gyengébbek azok ö, ö, akik támogatásról szorulnak, vagy akik ott meg lehet szivatni, az erősek, akik akik szárnyukkal valakit, vagy akik terrorizálnak. Tehát, hogy különböző szerepek kialapulnak, és akkor... Bár ezzel most szépen belementem a genderi rodolomban. miért gondoljuk azt, hogy a nők vállalják fel ezeket a szerepeket manapság. De minden esetre, hogy, hogy erre nem tért ki, hogy ez hogyan, hogyan hat a társadalomra. Egy nagyon-nagyon kevés momentum volt, amikor utalt erre. Míg ez a fordított novella, ez, ez viszont egy komplett valós társadalmat jelenített meg, ahol nincsenek férfiak. Ez ugye még a Wild Last Man című képregény is, ami azt, egy száz részt ért meg, és egy kerek sztorira állt össze. Hát egyébkéntra a másikra halnak meg a férfiak. Ha, és egy főhős marad. És egy főhős marad meg pontosan, illetve hát. egy főhős is, az ő hím nem ül majma, de hát ez ugye nem ér pontot. Hát. Ha, és ez ilyen, ilyen horrorisztikus vicces. Ö... Nem, nem, nem, Stifi. Hát nem. Te teljesen átredeződik a világ, genderes értelmezés, biztos nagyon izgalmas lenne egyébként. De Aha. alapvetően a nők ott át, ezeket a szerepeket, mert a nemzetállamok azok megmaradnak, a szenátusra egyszer csak otthon üresen. És hogy, hogy nem az egyik párt, a magi hogy nő képviselő van, az lesz hirtelen többségben, és akkor az elhúnyt, azt nem republikánus szenátoroknak a feleségevétel is kezdenek balhézni, hogy hát akkor örököljük, már az uruk utána pozit, mert egyébként itt milyen, milyen dolgok lesznek. És nagyon izgalmas, hogyan alakulnak át ilyen ismert struktúrák. Kérdő, hogy lesz ugye világhatalom katonailag Izrael, hol vannak női katonák, máshol meg nincsenek. Aha. És jutott, hogy szintén ugye a Sötétség Balkeze című Science Fictionnek nevezett, de hát fene tudja, hogy az a -e regénye, regénnek, az, az viszont a, a nemtelen um, társadalmat. Uh, mutatja meg, nem tudom, hogy olvastál valaki, nekem nagy kedvencem pont emiatt, mert iszonyú jó, hogy, hogy bemutat egy olyan világot, ahol nincs férfi, meg női, nem, hanem mindenki semleges nemű, viszont bizonyos uh, párzási ciklusokban bizonyos neművé változnak, de ez nincsen leosztva. Uh -huh. És... Nem nem olvastam. Aha. Uh, kicsit a, a túllelkizős, de számra az egyik, Én nekem egy kedvenc úgymond szerelmi regényem, vagy szerelmes könyvem, mert... mert nagyon lecsupászít egy csomó mindent, és, és úgy, úgy látszódik ez a finom rajzolat De érdemes, érdemes szerintem elolvasni. És számtalan ilyen kaphatom, mert annak idején még tízezer példányban dobhatták ki ez a kis Kozmosz fantasztikus könyvek sorozat. Ó, tízezerben semmit nem adtak ki. Ö, van, egy, van egy ilyen projektem, megkeresem hozzá a fájlt. Valami iszonytató példányszámokat számokat nyomtak ki. Tehát ilyen 100 meg 70 meg hasonló ezreket látok. Azt akarom egyébként majd megnézni, hogy, hogy hány éve a maradásban van átlagosan a magyar science fiction kiadás. Csak ez vissza kell majd hozzá keresni az eredeti megjelenéseket, és ott még nem járok. Sötétség bal keze, ugye? Uh -huh. ha, közben meg is találtam az új galaxis 18-ast. Aha, ez a Rodics Roland kartágó lányai, leányai, bocsánat. Ez, ez volt az egyik. Akkor nekem igazából a kapu is tetszett, ami a Ladányi József is történelem, és, és, és az osztrák magyar monarhia, vagyis hát Magyar ország figurája, vagyis hát a, a, a, egy magyar szereplő is uh, szerepel benne, meg ez, ez, szerintem az ez egy jobban kidolgozható, de egy nagyon jó pofa ötlet, és, és kellemes ilyen klasszikus kalandregényt idéző. Kezdek belezavarodni, és túl sokat beszélni, de... Akkor <tos> én közben ha a számot? Könyved is. Ja, de Akkor abban még a... csak beleolvastam, és euh, még, még csak az első negyedénél tartok. Ez, ez Viktor Pelevintől a T, azaz valójában Tolstoy, de már volt neki P, mint Péter, de igazából Pepsi, meg V, mint Vilmos, azaz vámpír. De lassan megy végig az abc n furcsa lólépésben. Most biztos ismeritek ti is, van valamilyen krimi sorozat, ami mindig ilyen betűvel kezdődik. Igen, igen, Sue Grafton. És, és közel, mm, közel betű, két, betű, mint valami. Igen, igen, igen, igen. Én nagyon egy időben le voltam van és be is gyűjtöttem, nem tudom, hogy meddig van meg, mert a magyarul kiadták d -ig. és Próbáltak frappánsan megfelelni, hogy ja, A, mint olyan. Alibi, az oké, okay, a B, mint uh, Berglár, az betörő lett, akkor a C, mint a Skorps, és az célpont, és a D, mint Delirium, de már nem az, az még oké. Okay. És aztán itt fel a... Betűk. Igen, és aztán utána jön a többi, de magyarul eddig jöttek ki, és ezek a könyvek is viszonylag olcsóan én már többször láttam, és én nagyon szeretem az is, hogy a feminista, krimi vonulatnak, hozzá szokták besorolni, a főszereplőjét, akinek most nem jut eszembe a, a neve. Utólag ez egyébként egy 18-as gender adás lenne, de <laughs> sajnos hamarabb neveztem el. Nem, én dobtam fel ezt Balázs. Oké. Okay. Egyébként megtaláltam a Kélagoen adatot. 79-ben jelent meg 60 ezer darab példányban. A... háborúja 120-ban, háborúja második kötet 150-ben. És a szép új világot adták ki eddig a képernyőn levő számok közül legnagyobban 185 ezer példányban. Azt a... Durva számok voltak itt erről a térről valami vélemény, amit megosztasz? Vagy... Hát azt tudni, már a hátsó oldal, vagyis a könyvhátulja az árulkodik arról, hogy a szokásos őrületbe fog belecsöppenni, tehát ott mindenfélét összekever Pelevin, tehát a múlti az meg lesz, a keleti filozófia, a, a, klassz, a mostani oligarchikus orosz viszonyok, meg európai viszonyok, a klasszikus marketing, a juppik, a drogok, mellé viszont ilyen mindenféle ö, orhaikus cuccat is bepakol, és ezeket egész jól kormányozgatja Ráadásul ő maga is érdeklődik a keleti filozófiák iránt, ezért mindig mély dolgokat feszeget benne. Tehát az a sztori egyelőre, amennyit olvastam, ez még egy ilyen klasszikus orosz regénynek indul két utazó a vonaton, egy fiatal pap és egy ilyen kereskedő kinézetű figura éppen az orosz tájban haladnak, és de hamarosan pisztolyok kerülnek elő, menekül a, a főhős, akiről kiderül, hogy nem más, mint tégróf, és utána pedig nap a detektív, tehát de hogy e, e, kicsit ilyen akunyinos is számomra az egész, ahogy elindult, az igazi klasszikus orosz hagyományokat viszi, de aztán hamarosan kiderül, hogy tégróf találkozik saját teremtőjével, egy e, Ariel nevű e, zsidó nevű, de nem zsidó, mint ahogy magáról elmondta figurával, aki csak úgy kitalálta őt, és néha elbeszélgetem a könyvben, és uh, Tégróf így menekül a, az orosz tájban, miközben egyre jobban tisztában azzal, hogy, hogy valójában minden csak azért létezik, mert hogy neki keretet biztosítson. Tehát így kezd elborulni az egész, és ez még csak az első száz oldal. Nem ez tudom, hogy... Finoman beteg lesz ismét. Igen, igen, igen, és kellemesen összecseng a mai László Zoltán novellával, ahol a jeleneteken túl a... Nem tudom, hogy olvastátok-e? Nem még. Ha ilyen kellemes, akkor hát végül is egyrészt az alapszituáció a csattanója, ami az elején csattan, és aztán a végén egy plusz csattanó, tehát nem mondok róla semmit, de ez az életre keltett és az életre keltéséről e, tudomást szerző, e, szereplő, meg az alkotó viszonya, ez nekem ez ez is tudjátok, múltkor előkerült a képregényben, ahol a a, a hölgy jön rá, hogy hogy őt is csak kitalálták, és ezen nagyon fel van háborodva. Amúgy érthető módon. Így van. Hát én szerintem most nagyon-nagyon sokat beszéltem, De ezért... Nagyon is volt, úgyhogy adjuk tovább a mikrofont. Illetve ott van az Ádámnak a saját. Van nálam, külön. köszönöm. Bőven van mikrofon. Mikrofonokkal vagy körbe rakva. Könyveket viszont úgy hoztam, hogy mindig szerepelt már az adásban. Ugyanis volt héten, hétvégén volt egy rövid szabadságom, és az alapján nekiáltam elolvasni azokat, amiket így szegettem eddig, hogy hú, ezt tökéletes ezt el kéne olvasni. Úgyhogy egyrészt elolvastam Banksnek a darásgyárat, amiről az előző, előző adásban volt szó, ami, ami tényleg tényleg hordozza ezeket a klasszikus Banks stíluségeket első regényként. Pont ugyanolyan beteg, mint amin beteg megoldásokra később, később képesült. Nekem úgy tűnt egyébként, hogy hogy később úgy visszafogja magát, hogy visszafogták. Itt, itt még, még, még durván önti az áldást az olvasóra. Uh -huh. és, és, és nagyon tetszett. Ez abszolút, abszolút bevált. A másik az, nekem nem hiányzott belőle annyira a darázsgyárnak a, a további és a, a címadó a, a az előrángatása, mint amit neked, Gabi, hanem, hanem úgy a világ körvonalazása kellett volna még, tehát, hogy van itt egy, egy sokkal kisebbnek beállított srác, mint ami ami kiderül, hogy hány éves, a 17, meg jár kocsmázni, meg viszonylag felnőtt fiú már. És, és ehhez képest meg ilyen, ilyen gyerekes rítusokat csinál még, és ezt, ezt úgy időnként hallunk róla valamit, ellenőrzi, fenntartja ezt a világát magának, meg próbálja megfejteni a, a világnak a többi részét, és és sokkal többet meg nem, tehát én ezeket a részteket hiányoltam volna. Még persze lehet, hogy sokkal hamarabb lebukott volna, hogy hol csal az író. Uh -huh. de, de varázsos. Ugyanakkor érteni vélem, hogy miért nem szeretik. Hát tényleg itt embereknek a lemészállásán, vagy eltervezett megöléséről van szó, amit kisgyerekként követ el. Nagyon szórakoztatok egyetlen kisgyerek, az az igazság. Igen, de nem tudom, hogy te érezted, de azt leszámítva a a Frank jelenetét, ami, ami nem tudtam teljesen abszurdnak venni, de hogy a többinél az egymásra lapátor esik, ezek a pontosan kicentizett, eltervezett dolgok, tehát hogy annyi abszurdát teszi, és, és nem, nem az íróalitásba tolja át ezeket a gyilkosságokat. Igen, igen, de nincsen -nincs meg a teljes súlyuk annyira, mint egy, egy rendes, egy nagy gyilkosságos könyvnek. Persze lehet, hogy ez, ez mondjuk a gyerekség miatt is van. Lehet, lehet. Mert azért ott minden egyes alkalommal működheti a saját logikáját, és akkor most meg kell ölnöm egy lányt, mert eddig kettő fiúhat meg, és mégsem illik, hogy nincsen meg az, az egyensúly, hát, mi lesz így a világgal. Nagyon, nagyon furcsa élmény volt, de azt mindenkinek ajánlom annál is inkább, mert a raknapos boltoknak a nagy, nagy kínálataban ott szokott lenni ez a könyv. Igen, vagy a Magyar Poszt kis forgópolcán. Én is ott vettem meg annak idején. Pláne. A másik könyv meg a Balázsát akkor korábban ajánlott Ready Player One volt, amit kölcsön kaptam. És hát ez meg egészen máshogy volt, Guilty Pleasure. Hm. Mert hogy te is mondtad Balázs, meg utána a későbbi adásban, amikor szóba került ismét, akkor, akkor Dworkill is, hogy ez egy mennyire, meg mennyire eltalált könyv. És én azért esetek kell vagy nem tudom, néhány fokuskán azon nem teljesen értek egyet. Mivel fiatalabb vagy. <gül> Neked ez az időszak más, hogy le. Egyrészt lehet azért, mert fiatalabb vagyok, másrészt azért, mert pont az a, az a nagyon erős nosztalgia, ami ráépítik ezt a könyvet, ez iszonyatosan sérülékenyé teszi. Hát, én olvastam olyan kritikákat, lehet, hogy a a, a fülszövegben is ott volt ez, hogy hogy hú, ez a 2010-es évek, vagy a 2000-es éveknek a, a neurománca lesz, és az, ez mekkora alapmű, és, és tök alapmű, meg tényleg megvannak ezek az utalások, meg élnek azok a játékok, meg volt a om meg volt az ember, akiről nem beszélünk, és akinek a spektrum jó volt, és ezért, tehát haver, de nem olyan, mint a commodore meg a többi. De, de nem tudom, hogy, ez, hogy az időtálló könyv igazából pont emiatt tehát így öt évvel később erre, erre, nem tudnak majd reagálni, mondjuk. Ez így van, aki, akinek nincsenek meg ezek a referenciák, így van, az, az nem fogja tudni élvezni. Tehát önállóan a, ezek nélkül tényleg, tényleg egy, egy kevesebb élmény, ez biztos. Ez be van kötve abba a 15-20 évnyi emberbe, akik aki ezt megjelhették, vagy nagyon fiatalon, vagy, vagy éppen kifelé tartva, de még, még megtapasztalva a 80-as éveket ugyanakkor meg, tehát amekkora hatalmas a fence az egész könyv, valamire iszonyatosan szórakoztató. Nagyon, nagyon bele tudtam élni magamat, és nagyon gyorsan el is fogyott ennek megfelelően. Majd amikor teszteltem az algoritmusokat, akkor ugye nem találtam semmit, ami erre hasonlítana, és azonnal el kéne olvasnom. Hm. És ez tök furcsa. Az, az egyik, amit tetszett, hogy meg, meg nem is tudom hová tenni, meg izgalmas lenni, innen megközülni vele mezni egyszer, hogy hogy nagyon durva gikülés van benne a karakterek részéről, vagy nem egy hacker könyv, ami, ami furcsa már, hogy talán nem spoilerek, nagyot ott van egy olyan, amikor ilyen, ilyen törések történnek könyvben, de akkor nem ebből a főhősgyerekből lesz szintén egy hacker, hanem szerez egy kódot beveri, és akkor működik. Ez egy rend, ez nagyon tetszik. A másik, hogy az első pillanat, amikor pénzhez jut, akkor elkezdi hardware halmokat felépíteni, mert egy <tos> <ilyen> alap, <tos> alap, <tos> alap geek szokás, úgy igazából nincs erre szüksége. Hát nem, nem attól lesz ő a legnagyobb ász hogy, hogy jó hardware van hanem iszonyatosan tudja a, a, mert aki nem hallotta a korábbi adásban az az alap hogy a földet a sikeresen 18 pluszos adásban sikeresen, sikeresen szétkurták. kint egészen rossz az idő ugyanakkor nincsen a laj ugyanakkor kevés az energia, az emberek pedig itt a téheznek és ez a nagyvárosokba és hogy ezzel se kell minden nap szembesülni ezért így nagyjából bebenekültek egy ilyen 3 d szimulációba amit Oasisnek hívnak, és ennek az alapítója, a zsenies programozó, akit egy másik zsenies ilyen 80-as mint játékprogramozóról mintáztak, az meghal, és úgy dönt, hogy a és a csoki gyárból ismert szerint a leginkább méltó embernek fogja odadni az őrökségét, millió dollárastól, meg szerverestől, meg mindenestől, aki megtalál három darab kulcsot ebben a világban, és megfejti a kapukat. És és egy nem is történik semmi, meg nem találják meg. Aztán az egyik gyerek, aki úgy pont olyan, mint karcsi, tehát szegény és fiatal, az rájön az első kulcs, és akkor elkezdődik hatalmas, meg ilyen kiberpunkos darálás. Jön a gonosz, meg a korporáció, meg, meg egyre többet megtudunk arról a, reg, arról a jelenről, ami nagyjából úgy néz ki, hogy a 90-es években elképzelték a jövőt. Ilyen személyes, Max Headroom-fejű aszisztenssel beszél a számítógépben, intelligens ágensek vannak. Nagyon, nagyon furcsa jövőt rajzol. És aztán a végén egy eposzi csatával ér véget természetesen, ahogy illik. Oh. Te Ugye, ez... Neked beindított ilyen gyűjtögetős folyamatot, hogy akkor filmeket, amit említ, vagy, vagy a zenéket, vagy valamit így megkeresd? Vagy a sikert uh, megúsznod? Megúsztam. Végighallgattam. Fent van a fickónak a Minek neve? a blogján. Fent van az által összeállított Groove lejátszható hivatalos soundtrack. azért tegnap este végig ment még éjfél után. Hozzátenem, hogy egy gyönyörű ilyen Basf a képe van a... Igen, igen. Oldalon. Viszont a filmeket nagy részt láttam. Meg nekem a, a Hacker filmek, mert a Hacker szereplő a különböző populáris műfolyokban volt a szagadók az úgy, úgyhogy mondjuk fejből menne nagyjából a félhorgium meg ezek, úgyhogy nem volt akkor nagy nem volt akkor, a volt akkora, most meg kell nézni, mert nem emlékszem, hogy mi fog történni, és megnyerje a vop a, a tic tac bajnokságot. Meg azt nézem, hogy egy gyönyörű régi Sony Walkman is van az oldalon, és teljesen <síns> nyújtom ettől. Úgy teljesen a csúka nézd a bogját? Nem néztem még. Vett magának egy amin megvette az Ecto 88-as Ghostbusters reklámot, egy rendszámot. És itt hull hul a az egész fickó, nagyon izgalmas. Hát picit rá is játszik, és megy ezekre a konferenciákra, és akkor árusított. Tehát. Igen, nagyon remélem azt egyébként, hogy majd jön ide Magyarországra is. Mert most az a plegyz, az hogy ez azt kifogja adni valamikor jövő tavasszal, jövő nyáron a könyvet. Wow. Lesz. Remélem nem akarják lefordítani a címét. Annak nem lesz jó vége. Hát mégis lehetne press on tép, viszont ez fonetikus átírásban. Úgyhogy ha jön, akkor a aláiratjuk a bal mellünket, vagy a komodorunkat, vagy valami. Így van. Meg a podcastunkat. Hú, te, hogy hogy az ember egy podcastot? Ez egy jó kérdés. ekkönyvet még jobban tudom. Rámondja, nem? Hogy... Ja, Igen, szignál, szignál, mint a rádióban régen. És akkor találsz. Na most akkor visszakapod, mert én is olvastam olyan könyvet, amit te ajánlottál. Ezt a Mistborn-t így megkívántam a bemutató és, és, és Most így a felvétel előtti öt percben fejeztem be a könyvet, és nagyon jó pofa, kis fentezi volt. Tényleg, amit kiemeltél benne, hogy, hogy ez a világ, ami, ami a hátteret adja ezzel a folyamatosan szádosó hamuval. Tényleg így, így ahogy, ahogy elképzel az ember, egy, egy nagyon érdekes környezetnek tűnik. Végig az járt a fejembe, hogy milyen film vagy videójáték lehetne belőle. És, és a másik dolog is nagyon tetszett, amit mondtál, hogy a, a varázslat koncepciója egy elég jó ki van dolgozva, hogy mégis hogyan történnek ezek a varázslatnak tűnő dolgok a, ebben a világban, és a különböző fémeket a használják fel. Meg van valamilyen pseudotudományos tudományos magyarázatot a, a mindenféle tömegvonzás, meg, meg a, a filmek, meg mindenféle mágnesesség azért ott benne van. De egy csak hályokkorácsolás az egész... Én, mm -hmm. mm -hmm. Egyébként az járt a fejembe, hogyha ebből videójátékot csinálnak, és hogyha film lesz, akkor videójáték is biztos lesz akkor remélem, hogy, hogy nem próbálják túl hülyen megvalósítani ezeket a dolgokat, mert például a közlekedésre, amit használnak, ez a repülésszerű dolog, ami úgy működik, hogy egy ilyen fémpénzt így eldobnak, és akkor az, azon így el, gyakorlatilag elrugaszkodnak így varázsmágnesesen. Ez elég körülményesnek tűnik, régen voltak ezek a... Spider-Man játékok, videójátékok, ahol mindig így a hálót kellett dobni és valamibe megkapaszkodni, és azt utáltam. Hát ez csak egy nagyon rossz quick-time bevementként lehetne megcsinálni, de ez legkosztóstalanító, de el lehet képzelni a világon. De nagyon szórakoztató, meg fordulatos könyv. Azért benne vannak ezek a, a fantasy csapdák, ami, amitől én kicsit mindig vissza, visszahűkölök, a, a fura elnevezések, a városnevek, meg személynevek. Talán a személynevek itt nem annyira gázosak egyébként, csak néhol van, hogy, hogy női figurának ilyen számomra férfi nevet ad, ugye a főhős a Win, és nekem azonnal Winn Diesel képe <gül> és szerintem nem ezt, nem ezt akarta az író. Furcsa, hogy ilyen meglévő neveket használ, és volt még egy hely, ahol ilyet találtam. A más... Igen? Mondjad? Hogy a Banks-nek a névadása az nekem ilyen, tehát hogy ott uh, a teljesen uh, Tűnik az, hogy, hogy ki az, aki férfi és köz aki legalább, és ahogy így feltételezni a névfongzás nem tudom mindentek meg mi a tapasztalat. mindegy, tehát. de annak van ereje is, tehát hogyha jól csinálja, akkor hasznos, de hát így... Én úgy érzem, Le... hogy itt abszolút véletlen volt. Hm. Slepte, a banks regényekben a... A ott, ott ez lehet, hogy tudatos is, hát ott olyan a kultúrát rajzol fel ahol nagyjából beveszi a gyógyszert, és átalakul x idő alatt a fejlett mikro akármilyen biológia, mert férfimál meg nővé, és ez teljesen szokásban is van. Ott aztán tényleg tök mindegyik a nevek. Az, igazából a hajóknak a neveit szeretem ott, az teljesen beteg. Másik dolog, amitől kicsit ilyen kijöttem ki a sztoriból, amikor a, a nemes ember ilyen erszény dob a, a parasznak, és akkor az meg így... Összeszedi a földről, tehát ez a tipikus fantasy film panel, hogy akkor számolatlan oda dobja az érszént. Ez teljesen értelmetlen gesztus. Nyilván akkor kiszámolna öt aranyat vagy valami, de ez egy ilyen panel, amit, amit gyakran látni az NDK ilyen mesefilmekben is tudják. Igen, meg a Robin Hood feldolgozásokban. Igen, so a... A in is minden... megvetően. Ilyen fentezi csapda, amit nem szeretek, de ettől függetlenül tökre tetszett, és igazából várom, hogy hogyan lehet ezt folytatni. Nagyon kerek voltak történet, de azért, azért volt egy pár dolog nyitva, amit, amit így lehet követni. Még így a, a szereplők sorsa, tehát így eléggé szabadon kezeli ezeket a dolgokat, és nem próbálja így megőrizni a következő, következő részére a trilógiának a szereplőtábort az író. A második ötet egy kicsit levül, azt én mostanában fejeztem be. Aha. Az, az, az sokat lassul. A harmadik pedig pont ezért nem mertem még belekezdeni. Aha. Úgyhogy várom, és meg félek is még, de mindenképpen a másodikba érdemes belefogni. van, mindenképp. És akkor lehet, hogy én előre megyek majd a hármas, és elmondom neked. Hát legalább meg tudom, hogy jó-e. <gül> szóval ez, ez, ez tökre bejött, és tetszik így a világ is. A másik könyv, amit olvastam, az pedig a... Jeffrey Eugene nem? Eugene nevű. Eugenides. Mondjad? Nem, én csak egy tippeltem, hogy felolvasást. Igen, én nekem ezt meg kellett nézni a Google segítségével, hogy hogy kell ezt mondani, és két különböző megoldást is találtam. Az egyik azt, hogy én úgy tudtam, hogy így van, de nem. Ugye ez egy görög eredetű név, és aztán csak ferdítik az amerikaiak. Minden a könyvnek az a címe, hogy The Marriage Plot, ez a, tulajdonképpen a címa arra utal, hogy, hogy van benne a főszereplő csaj, aki diploma munkájaként, meg így érdeklődéseként, is ezt a tipikus Génoztem, meg viktoriánus női regényeket dolgozza föl, hogy ugye, a mericsplát az arra utal, hogy gyakorlatilag ott mindig az volt a fő történetszál, hogy akkor valaki most kivel fog házasodni, és miért, és jó lesz, -e, és akkor az a, az a, a, a végén a pozitív befejezés, hogy akkor megvan az esküvés, és akkor ez így lezárul a történet. És akkor nagyon sokat gondolkodik, meg beszél erről a témáról a csaj. de körülötte ugye a könyvben pont ilyen házasság körül események történnek. És gyakorlatilag így meg lehet nézni, hogy a mai világban mennyire érvényes ez a, ez a, ez a fajta uh, skript az életünkben, és mennyire alkalmazható a mai helyzetbe. Egyébként nem az a típusú könyv, amit én így magamtól találtam, van, ez pont így, tudom, így már kezdenek megjelenni a különböző oldalakon, ezek a, mik voltak a jelentős könyvek ebben az évben, ezek a listák. Meg érdekes módon itt az ember körül, nem tudom, hogy így a koromból adódóan, de mindenféle ilyen vállások, meg mindenféle ilyen izgalmas házassági jelenségek történnek. És valahogy így ez az egész téma vonzott is és valóban nagyon kevesen halnak meg benne, tehát így nem, nem felel meg általában az átom kedvelt könyveknek, de nagyon érdekes volt, nagyon érdekesek voltak a szereplők, meg érdekes volt felfedezni esetleg saját beszélgetéseket is a könyvbe amit, amit már máshol is hallott az ember és nekem tetszett, hogy így a női oldalt is nagyon számomra hitelesen mutatta be mert tényleg olyan mondatokat hallottam illetve olvastam, amit már máshol is hallottam és úgy Fenntartotta a figyelmen végig. De alapvetően egy ilyen szerelmi háromszög, aminek a különböző pontjai közötti kapcsolatokból, az egyikből lesz házasság, meg mindenféle vágyakozás van ott még körülötte. De, de tényleg így a kort is bemutatja, meg, meg a fiatalság, ugye, meg a, a célok, meg a magunk keresése az is így belekerül ezek ilyen egyetemről frissen szabadult fiatalok, akiről szól a könyv. És van szerinted valami célközönség? A, uh, a könyvnek? Aha, uh, tehát hogy uh, van-e ő... aki szereti. <gül> Jaj, értelme. A nevegylikános komandósok rosszabb a könyveket megújul emberek. Hát csak mint a, mint, mint, mit tudom mint az addaik a nyúl ciklusa, tehát hogy valahol kevéssé talál el engem, tehát, hogy valahogy egyfajtaképpen azoknak szólakik tehát vannak akiket, akiknek úgy szól, hogy róla szól, vannak nem, akiknek nem, úgy, én hogy, én hogy mutatok neked valamit másokról. Én inkább úgy látom, hogy az inkább fiataloknak szól, tudod, tehát akik így most mennek bele ezekbe a dolgokba, most hoznak ilyen döntéseket, és fiatalokon át is mutatja be ezt az egész koncepciót. És nem feltétlen próbál ítélkezni, vagy jó tanácsot adni, csak ilyen helyzeteket mutat be meg, hogy mik, mik azok a döntések, ami alapján mondjuk egy, egy mai fiatal akár az egyetem után, akár kicsit később házasságra adja a fejét, mi, mi hajthatja, milyen külső elvárások, meg milyen, milyen saját vágyak, és, és milyen érzelmek is, és mi az, ami működik, mi az, ami nem működik ezeknek az embereknek itt a könyve. Tehát ez nem, nem, nem feltétlen a 30 x éves, e, meg, meg elválós környezetben levő embereknek, hanem inkább pont a fiataloknak szól talán, de de, de úgy érzem, hogy, hogy azért érdemes átküzdeni magát az embernek. Pont. <gül> <gül> és érdekes volt olvasni, így, én mindig csak így utólag olvasom el ezeket a kritikákat, ha már el döntöttem, hogy megveszem a könyvet, és tényleg látszik, hogy, hogy mindenki máshogy veszi, tehát. Nagyon, nagyon más szemszögből olvasta a New York Times meg a Guardian nek a kritikusa is. És érdekes volt azt is látni, hogy ők, ők mit láttak bele. Én nagy kritikaolvasásokat én sem szoktam tartani, ezért mondjuk könyvvásárlás vagy könyvolvasás előtt. Csak, é, uh, most... Mi érdekelt tényleg, mert ez azért van annyira nyitott könyv, hogy, hogy tényleg, tényleg érdekelt, hogy máshogy éli meg. Aha. Én, én például simán szoktam kritikákat olvasgatni, tehát ö, ilyen, sőt, ne, hogy Isten, tettem magamnak, mert ö, néha, tehát vannak könyvek, amik, amiknél ez nem olyan probléma. tehát például lényeg... nem vagyok spoilerofób, még véletlenül sem. Aha. Viszont a e... vissza úsz hazaérkedves hallgatók. <laughs> Na, ezért nem kell olvasni a kötrezolvasmányt. Köszönjük el, most aztán jól tönkratettad. Igen, igen, igen, gyermekek tucatjainak a nevelését. <laughs> Szóval igen, egyetértek Balázssal, hogy úgy tök jó belehelyezkedni egy kicsit, hogy, hogy ki merre világít rá. Nem, közben így, amikor arról beszéltetek, hogy hogyan működik ez az ajánló rendszeresdi akkor felmerült bennem, hogy volt-e valaha is olyan könyv, amit teljesen véletlenül szinte minimál információk alapján érts minimál információnak cím, borító, esetleg valami a fülszöveg. Tehát, hogy semmilyen kritika, semmilyen ismerősi, vagy, vagy folyóirat által minősített vélemény, és megvetted, aztán bejött. Ez a reptér szituáció. Szinte csak ilyen. ilyen. Aha. Tehát a reptér, Sőt, az amikor ki, kiszolgáltatott helyzetbe vagy, nagyon limitált számú könyvből ott választani kell, különben olvasás nélkül maradsz, mert nem vittél. Akkor, akkor lehet rá találni így véletlenül a jó, jó dolgokra. Szerintem vegyünk fel egy nagyon bájos elköszönést, integetéssel. Köszönjünk el a szánk segítségével, igen. Na, mutass be egy bájos elköszönést 18-as karikával. Ja, ó, nem, pedig van egy, kézzel kell azt csinálni, és ez akár még 18-as karikus ez a barbi integetés, amikor itt csuklóbból kell forgatni a kezedet. Ja kipróbáltam, hát, furcsa érzés. Igen, hát most én így integettem kedves hallgatóknak. Sziasztok!